Välkomna till det 71 avsnittet av den grönvita supportpodden på 65an. Här idag är jag, Fredrik. Jag, är Joakim. Och jag, Emil. Eh, och eh, vi går väl rakt på sak. VSK har vänt, vunnit, eh, befäst, gjort allt jävla underbart. 3-2 mot Helsingborg. Det är en otrolig match. <laughs> knappt som man fattade det riktigt. Eh, jag vet inte. Vi har väl inga lyssnare som inte vet hur den här matchen gick. Men vi får väl för sakens skull ändå säga att vi spelar alltså hemma mot ett På pappret bottenlag Men som ju ändå är ett stort lag Vi har sju raka Segrar Folk runt omkring oss Eller andra lag låter poängen ligga Vi kan befästa vår allsvenska plats Ja, och Vi ligger under med 2-0 i halvtid va? Ja, Helsingborg Gör ju två mål ganska sent Jag tycker att första halvleken Är lite så. Här, nej Eh, vi skapar lite chanser och någon kanske vi borde ha suttit och då hade det säkert varit en helt annan match men eh, eh, vi sätter inte de chanserna utan Helsingborgs sätter sina chanser och då eh, tar de det därifrån helt enkelt och sen den 2-0 frisparken knappt frispark och eh, lite slarvigt att det styrs in så där, så att, men det är en otrolig vändning Nej men eh, verkligen, jag menar VSK gör ju inte alls någon dålig första halvlek, Då får vi väl ändå säga menar, vi har väl liksom inom loppet på den första kvarten, 20 minuterna, tre riktigt klara målchanser. Jabir skjuter i stolpen efter typ 4-5 minuter. Redan efter 30 sekunder är det ett farligt inspel i straffområdet. Jabil har en nick också väl som målvakten är en jättebra räddning på. Då hade det kunnat bli en helt ena matchbild. Men nu blir det inte riktigt det, utan de, de gör två... Ja, mål, det, det första är väl inte ett skitmål men vi ser lite svaga ut i försvaret och det andra är ett jävla pissmål Jag tror att det första beror lite på att eh, det känns som att Herman ramlar ut och sen lyckas han inte riktigt plocka upp sin markering så att de blir två mot 1 mot Freddy och det är det som gör att eh, de kan nicka in den Sen är det ju att det är ett bra inlägg och bra, bra nick liksom. det är inget att säga om det eh. Men det är ändå tungt att vi går in till halvtid med 0-2 efter den halvleken ja. även om vi inte briljerar hela tiden Ja men verkligen, det känns verkligen inte som att det är liksom bara det som eh, låg i luften, att vi skulle gå in två eh, 0 i baken. Nej, det, det speglar inte på något vis eh, matchbilden. Jag, jag, jag kan säga att ja, jag inte, det är väl något uttryck av storhetsvansinne, men inför matchen när jag fick frågan hur går det idag så sa jag så här, jag tror att vi vinner med 3 0 eh. Och det kan jag låta helt stört att säga. Det, det vi ska möta Helsingborg idag. För att visst, man kan titta i tabellen, man kan ha sett Helsingborg spela och veta att de är liksom ett svagt lag som inte ska skrapat upp särskilt mycket poäng. Men på något vis så tycker ändå jag liksom att det är ändå objektivt lite svårt att skaka av sig det här att Helsingborg skulle vara ett pisslag i serien. Man tänker ändå att Helsingborg kommer att besöka, det är en riktig motståndare med, med tradition och med support supportfölja. Ja men du vet, det ligger stor match i, i luften på något vis. Mm samtidigt så har det just känt som att VSK 2023 med den här uppställningen, med den här sportsliga ledningen är liksom så systematisk och så strukturerad, vi går ut och gör vår grej alldeles oavsett, vi liksom blir inte imponerade av det där och i någon bemärkelse gjorde vi det första halvlek. även om det liksom, ja, inte var sprudlande, så var det ändå, jag tycker vi var det bättre lag i första halvlek. Ja, egentligen så tycker jag att vi fortsätter liksom att köra på även de andra. Alltså vi, vi håller oss till vår matchplan liksom och tycker att det är tillräckligt bra för att slå dem. Och det, det visar sig att stämma. Det gör vi ju. Men det är det som gör det hela så jävla mycket än mer sweeter och gör en sån här vändning. Alltså, kan vi kan väl inte säga att det kändes ju. Jag vet inte om det är möjligtvis då liksom att läktarinsatsen smittar av sig på. Hur man uppfattar det som hände på plan. Men inte kändes det som toppmatchstämning på läktaren i första halvlek? Nej, jag tyckte det var ganska lite trött till och från. Att vi inte fick med oss hela läktaren. Vi kan väl också lägga till att vår storplatssektion har blivit större till den här matchen. Vilket gav kanske en liten känsla av att det inte var så mycket folk som det ändå var där. Uh -huh. precis, det var nästan fyra 4, 4 460 någonting så mm. liksom. och precis. folk sprider ut sig lite grann också mm. såg jag och liksom, ja, det blir, ståplats blir liksom, hela ståplats blir en klacksektion liksom, och det är kanske är eh, bättre att ta ihop sig eh, om man ska skapa lite bättre stämning absolut men det är så här, för fan, vi, vi, vi lär oss saker för jag hade verkligen känslan att det var, det var liksom så här luftigt på ett vis som gjorde att man tänkte mer Okej, det här är 1400 hemma mot Forward, snarast än 4400 hemma mot Helsingborg. Men när man ser tv-bilderna så tycker jag liksom att då ser det ut som att vi har en välfylld stor liksom, hemma ståplats. Ja, och det, det har vi ju egentligen. Alltså, jag tycker att det, det kändes ganska välfyllt. Jag vet inte, folk <laughs> klumpar ihop sig på något sätt. Jag tror att det liksom är så här olika eh, menar, fläckar så, så kanske det är lite mer gläst. Men eh, i övrigt så det, det känns det som att det är välfyllt ståplats. Nej, och det är bra. Jag menar, nu, nu var det också så att klubben hade ju kommunicerat och det var efter dialog med, med supporterna, det här att Ja, sektionerna bakom eh, Fanatics och Gröna Grabbars banderoll, det är liksom stället där det utövas aktiv supportkultur. Det tycker jag var bra att man kommunicerade ut, liksom, eftersom vi har mycket nytillkomna besökare. Eh, och att eh, om man står där så får man räkna med att det eh, hoppas och studsas och sjungs och skriks och ja, far och flängs. Mm. Och, eh, och då kan man också säga att då förväntas man också bidra. Det känns väl som att det Budskapet, har väl gått fram? tog sig andra verkligen. Ja, andra var mycket bättre. Då hade vi lite energi. Mm, och en kapo. <laughs> ja, det, var, det var en gubbe som behövde hjälpa till lite. Nej, men... Men, men det tycker jag överlag. Alltså, just det här när det är lite trött på läktaren. Det behövs verkligen någon som manar på för att stämningen liksom ska fortsätta. Men det var väl jättebra att, att eh, eftersom det var mycket folk på plats, eh, mycket förväntan i luften, på pappret ett stort motstånd lite antiklimax såklart att gå ut med 2-0 så var det helt jävla underbart att ståplats spottade upp sig andra vi kunde bistå laget. Ja, det tyckte jag vi gjorde liksom redan från första början. Det var liksom inte så att lagets mål gjorde att ståplats stämningen ökade. Det är klart att det, det, det hjälpte ju till men jag tycker att vi liksom redan från början satte standarden i andra halvlek i alla fall. Nej, men jag håller med. Det var, det, vi fick två tidiga mål, det gör det ju såklart mycket roligare, men, men det kändes som som att redan innan alla hade hunnit tillbaka med sina ölmuggar från, från pausen och sådär så kändes det som att ståplats bestämde sig för att nu skärper vi ihop oss och så var det bra tryck trycka andra. Mm. Och, och... och sjunger grönvete seger som det blev. Mm. <laughs> ja, så, ja. ja det, var, det var helt fantastiskt. Det är jobbigt att ligga under med 2-0 men det gör det ju helt jävla underbart. Jag funderar lite på om det är så här att vi eh, tycker att det är för lätt i superrätten så att vi vill eh, höja svårighetsgraden <laughs> lite. Ge lite handikapp till motståndare. <laughs> vi släpper in två mål och sen... Vi, om vi kan inte jag, vet, jag vet inte om vi är där riktigt nu att vi börjar dela ut så här liksom handikappmål till <laughs> motståndarna men man kan väl ändå säga så här att så, som ett kvitto på hur bra och stabilt laget är så fortsätter vi liksom att bara nöta på. Mm. Det är inte så att vi gör några jättestora förändringar utan det är på något vis som att laget kliver ut de är helt liksom övertygade om att fortsätta göra våran grej så, så räcker det. Eh, och det är ju en otrolig styrka mm. Liksom. mm, verkligen Sen, jag vet inte, straffen Är lite billig eller? Du menar den som ledde fram till 1-2 ganska tidigt I andra halvväg då? Ja, den enda straffen som ja, skedde jo, den matchen. Precis. Jo, för fan eh, Visst, den, den är lite billig Men med tanke på att vi hade en sån otroligt uruseldomare Som liksom gav dem En frispark ur ingenting Som de gör mål på och missade lite annat Så Ja, det är inte en sorts straff. Max han kommer att ändå en del. Han drar en del och för jag, tror, jag tror det är liksom det helt avgörande är att Max kommer med så mycket fart så att den här kontakten som blir, den, den kan liksom se rätt rejäl ut. Mm. Sen kan man väl ändå konstatera då att nu ska vi inte leta motsättningar inom truppen. Men nog fan var det ett rätt rejält Om vem som skulle ta den här straffen. Jag såg inte exakt men det slutade ju, jag, jag blir. Men det var, det var lite. Tyckte det såg ut som Max höll väldigt hårt i den där bollen och Jabir eh, fick investera rätt många av sina kilon och sin längd för att ta den ifrån honom. Menar du att det skulle vara Max som var andra Det känns, känns ju otroligt otippat på något vis. Men... ja nej, men jag, jag hade ju tänkt att Simon kanske skulle ta den. Du menar att, att Max ville gå och lämna över bollen till Simon? Jag, har ingen Nej, aning. jag vet inte. Jag, jag tänkte bara att Simon och lagkapten, han och hade väl skjuta bra straffar. Så Absolut. Ja, men det, det enda som syntes i alla fall och gick att notera var att det var liksom inte självklart. Det var fan ingen enighet i det där. Sen behöver inte det alls vara dåligt. Alltså du vet... Känner jag Kalle alltså, Karl Karlsson rätt så tror jag absolut att det är solklart vem som ska ta straffarna, vem som ska ta vissa frispärkare, vem som ska ta alla fasta situationer. Så att det, det där, alltså, ja, jag tror att det borde fast, vara solklart. Jo, det borde vara. Men dels alltså, när du pratar om fasta situationer så känns det ju som att Simon Gevert och Ask eh, roterar ganska friskt däremellan. Ja, men eh, jag, jag tror att det finns ett system. Jo, som... jo, det gör det ju. Men det handlar ju om att där verkar det verkar inte vara någon som... Där kan de ju byta ganska friskt vem som slår dem. Sen när det gäller straff så verkar det som att Ask var först Men han missar ju senast. Ja. Eh. Jag är helt övertygad om att det, det var solklart när de gick ut på planen vem som skulle vara första straffskytt. Då får vi försöka luska i om det var Jabil som på förhand var sagt vara första skytt eller inte. Men, men jag tror att det jag ville säga var på något vis så jag, jag tror inte att vi har något problem i vår trupp med så här stämningen. Sånt, utan jag tror snarast att det visar liksom att det här är ett lag som är så jävla måna om att vinna och vilja bidra. Det var liksom den känslan man fick. Mm. Ja, men absolut. Och sen gör vi två, två ganska snabbt efteråt. Också. Men först kan vi se att det var ju, ja, men det var ju en jävligt också helt klinisk straff från Jabir. Ja, men det var väl. Alltså, från, från det jag stod så var det lite så här. Eh, Ja men den stod ut så himla snabbt så att det var någon tiondel sekund som man tänkte så här men tog den på liksom benen på målvakten men sen, ja, den gick ju på hjulet I ja, målställningen där bak. så den är inte liksom helt ute vid stolpar men det är ju så han väntar ut och den målvakten är i andra hörnet och ja. han sätter den pressat. Ja men han vet ju vad han gör. Han ja. så det är bra. In den där målvakten inte är helt. Enkelt. Och sen är det inte många minuter innan 2-2. väldigt fint anfall. Ja, otroligt tror ja. Gjorde äh... många fina i alla fall, andra halvlek tycker jag. Ja, eh, verkligen. Det är väl Åslund som kommer in, eller är det Edlund som chippa fram den till ja, Åslund? Det... Som, ja, men han hittar i alla fall, gör byråer, det är ganska enkelt att slå in den till 2-2. Ja han blir nästa. nästan Det är sådana här mål Han blir mer eller mindre träffad liksom, ja. på, eller ja, Det är klart att han, man ser att han så här, får Vinklar fötterna ordentligt Så att han eh, ser till att styra in den Men det, det är bra, perfekt i en spel Liksom på Gebir Och så bara, ja. bara sätta dit den På rätt plats vid rätt tillfälle Ja och sen, sen så understryker det bara igen hur jävla härligt det är när vi spelar åt rätt håll. Ja. Nämligen att mm. i andra då ska vi anfalla ner mot vår sida. Det är ju Vinnars För jag tror att du är inne på något där. Och jag tror att det finns lag som har insett att eh, det kan vara värt att byta sida. Så att jag tror, att liksom, det är ju knappast vi som byter sida. Nej, nej, är, vi byter det. verkligen inte sida. Eh, och jag, men, jag tror att det finns här motståndare som. Eh, på något vis inte bryr sig om det där utan liksom, då, vet, då låter man hemmalaget välja den sida man vill ha. Mm. Och så finns det lite dryggare motståndare som, som liksom, oh, det, det får man väl acceptera att ta till varje tillfälle att eh, ja, försöka så något litet så här, eh, ja, men, stör, större störmoment. Ja, men, jag menar det hade ju jag gjort som motståndare så att det, det, Absolut. det är väl självklart. Men, men, men eh, ja, om man vänder 0-2 till 3-2 <laughs> på en halvlek ja. då smakar det ju ändå extra lite sött när man kan göra det på den sidan när man har sina egna supportrar. Ja, verkligen. Det smakar, det smakar fråget får man säga men det, innan dess så vi skapade vi en hel del chanser Alltså Olle sköt ribban stenhårt Ribban eller ribban Ja eller men någonstans där? verkligen Han men... började skjuta ordentligt i år Han har sagt att Han har fått skäll av sina kompisar Ja exakt, lagkamraterna har sagt att de skjuter mer Olle Så då gör han det Fan, Det var ju riktigt synd att den inte fick gå in ja, det det var var det. Och, Hur roligt snikt mål Det här var årets mål kanske Ja i konkurrens med hans hemma mot Skövde <laughs> Ja, men till, till slut blir det ju då Fredde på en hörna som eh, knoppar in 3-2 i vad kan det vara runt 80 :e minuten eller något sånt va? eller? Ja, jag tror att det andra eller nåt sånt, ja. Strax efter 80. Eh, och, och det är absurda att det, det är total eufori, såklart. Eh, samtidigt liksom när det sjunker in lite och så känns det liksom helt, du vet, det känns helt självklart att det där målet kommer ja alltså, det, Egentligen så väntar vi bara på det alltså, vi, vi gör två frågor ganska snabbt Och sen trycker vi bara på alltså, Så ser det ut Det här betyder då att VSK har tagit eh, Åtta raka segrar Um, plumpen i protokoll protokollet Är ju då att vi släppte in två mål på hemmaplan Det har inte gjort uh, tidigare år, tror jag, Nej. jag har ju släppt in ett mål totalt, totalt mm. liksom. Så det här är ju en jävla katastrof egentligen <laughs> det, här är inte bra men, att lastik, det är väl någon som måste avgå egentligen no, men jag, jag vill också bara lyfta där För på tilläggstid så hade jag en, en riktigt bra chans Och uh, Anton gör En ja. otrolig reflexräddning ja, alltså, Jag tror det var mål he, no, he, jag he, jag he Helt sjukt det också. Men ja, det var bara att lyfta Anton återigen. Eh, när, när det väl behövs så står han där och reflexräddar. Det är otroligt. Äh, men vi, så, så att det, det jag försöker göra det är ju ändå att säga att den här vinsten idag det betyder ju att efter 18 omgångar så har vi skrapat ihop fina 42 poäng. Eh, då borde vi klara oss kvar, eller hur? Det finns chans till det, ja. Goda utsikter. Och, eh, just nu är det då alltså 12 poäng ner till Geiss på tredje plats. Och det är tolv omgångar kvar att spela. Mm. Ja. Det är inte riktigt mitt jobb att säga vad man kan dra för slutsatser av det. Men se ser bra ut. Jag har hört någon säga så här att menar, så många poäng som det är kvar att ta in och så många omgångar som det är kvar att ta in de är så här, lite ekvivalenta. Så att om man går över det alltså om man liksom har fler omgångar kvar än vad det är poäng att ta in då brukar man klara sig. Du menar kort sagt att om vi har 12 poäng också när det är 11 och många kvar. Ja. Ja. Jo, jag tror att 12 poäng på 12 ångar också är jo, jo. ganska Men det, det brukar vara en sån här tumregel som, som man säger. Vi tar med oss den tumregeln och det kan bli ge oss anledningen då ändå liksom bara för saken skull eftersom det var ju ett tag sedan vi fick tillfälle att snacka med varandra så här on mic att vi har ju äh, mött jävla hemma och skjude borta sedan vi såg senast. Det mm, ja. var ganska tuffa Matchar ändå, får man säga. Eh, mot Gävle tycker jag, vi, vi, där är vi inte vårt bästa jag, liksom riktigt. Men, men jag tycker ändå vi nöter ner dem och vi, vi skapar ju en del lägen. Även om eh, Gävle gör det jäkligt svårt, de backar ju hem i stort sett hela eh, laget under hela matchen. I ja, men jävla är bra, det ser man ju liksom på den matchen igår, där, där de går och vinner mot Öster och gör en eh, väldigt eh, trevlig tjänst. Um, så så att det är klart att det, det är ett bra lag, liksom, men eh, den matchen jag håller med, vi kommer inte riktigt upp i den den kvaliteten som vi borde ha, det, det tycker jag inte. Eh, sen så hade det också säkert blivit liksom en andra en helt annan andra halvlek om vi hade eh, satt straffen där, eh, askmisser. Mm. Så att um, Nej, men ja, jag tycker är... ju, även om vi inte är jättebra där så tycker jag ju vi är, ja, alltså vi är tillräckligt bra för att förtjäna en seger där också. Ja. Det är liksom inte något att snacka om utan vi... Nej, jag... vi, vi, det vi. det är en dag på jobbet inte? Ja, men jag tycker för, för, för att binda ihop de här båda matcherna så är det så då kan man väl säga att vi, vi hade ju då utsikten hemma guys borta som på lite olika vis men ändå är liksom två riktiga jävla urladdningar två otroligt bra prestationer, alltså det får väl ändå liksom så här på något vis kännas som att vi, vi spelmässigt har i de två matcherna på lite olika vis gjort någonting som ja, verkligen ligger ja, ett kvitto på hur mycket kvalitet det finns i det här laget och eh, på så vis kanske det är inte konstigt att det blir en liten reaktion då i matchna därefter. Men den riktiga styrkan är ju att vi ändå på ett ja, ganska stabilt sätt går ut och tar två, två segrar. Det är ju verkligen så här, topplags karaktär på det. Ja, man tror att det skövde såg man ju också på plats liksom där i inte världens bästa bortoläktare. Det var tyckte, blött också va? Ja, det var väldigt blött. Eh, regnigt. Eh, någon Hans som hade någon storm tror jag. Eh, men i alla fall, eh, det är jag eh, tycker att Schöfdegård gör liksom en ganska bra match. Eh, och ja, men, Ska vi egentligen vara glada att vi kommer därifrån med tre poäng? Vi har två nya mål. Eh, och det är lite skott utifrån, men det, det är som du säger: det topplagsmentalitet att liksom vinna de matchen också. Jag tycker att vi leder där i första halvleken efter Olives fina mål. Det är ju egentligen ganska maxflytt. för det är, ju, det är ju en jämn match utan så mycket målchanser i första halvleken, ty, tycker jag. Och sen, men sen i andra. Egentligen kanske framförallt efter målet. Där har vi en riktigt fin period i matchen. Mm. Eh, där Djö har väl en ganska bra nick tror jag. Ja, och det håller på att göra ett andra mål. Jag tycker att hans mål är ganska bra också. Man ser det idag. Också. Har slut. Ja, men han, han har väldigt bra tillslag på bollen. Det, det är väldigt bra skott liksom, när han skjuter. Det, det är ett lag idag också som är på väg att vinna, tar skott utifrån. så att, det, det känns också som en klassvärvning. Kanske. Mm. Eh, nej men ab absolut, jag tänker på, på må målen vi gör mot eh, Skövde Så får man säga att eh, Oles skott där det första som leder fram till 1-0 Det är ju på något vis det, det första och enda kanske liksom organiserade anfallet vi har i första halvlek Men det var andra sidan jättefint med mm. liksom ett par kortpassningskombinationer Och så får Ole bollen och så är det liksom ett kontrollerat skott utifrån Eh, och som ni har varit inne på Diabetes avslut i eh, Ganska dålig vinkel Men liksom kliniskt inborrat Vid, vid bortröstolpen Nu är det ju mot också, ja, så. Det hela så. Ja, det gör det hela ännu lite skönare Men, men jag, jag, jag ska vara helt fan Jag är ändå gammal eh, keeper Och eh, den sitter så långt ut Så det är, det, är inte, det är inte så många som tar den ändå Nej, det tror jag inte heller eh, men det, det, det är ett väldigt bra avslut <kör> Sen tycker jag vad gäller diabetes Så... så eller om man nu heter så. Ja, vi får reservera oss för uttalet. Men eh, så, så var min känsla så här. När han kom in mot Guys <går> Då var vi väl rätt överens om att fan. Det här är Champions League. Ja, det var den bästa spelaren. <går> <går> eh, sen så. Mot Gävle såg han liksom lite mer vilsen ut. När han kom in. Man såg liksom också såhär, skillnaden då att. Eh, vi hade haft Jabir som hade mött ganska mycket boll och försökt länka upp med spelarna runt omkring. Det var han inte riktigt van med. Det var ganska många missförstånd där. Liksom. Så att, det, det behövs ju såklart. Och det är inget konstigt. Det behövs lite tid för honom mm. att hitta sin plats i det här systemet. Men att han har kvaliteter som kommer att kunna göra skillnad, mm. det tycker jag man kan se. jäkla är fin. Han, han kom in idag och han flyter fram med bollen i många. I många lägen faktiskt. Ja men det var någon gång när han skulle hålla boll. Eh, när det var någon minut kvar. Och man tänkte så här, Men shit, det sitter väl lite att ta tappar boll. Men så helt plötsligt så han bollen igen. Så att, eh, man ser att han har spelat på hög nivå tidigare. Och det, det är en bra fotbollsspelare verkligen. För att komma tillbaka till Skövde lite grann. Så Anton gör ju. Är det är några otroliga minuter han har där på stopptiden. Ja, om det idag, ja. ja, det är lite liknande idag Att han är riktiga reflexräddning. Otroligt Det är väl tre riktigt bra lägen De får ändå Som Anton gör strålande räddningar på Ja, ja. får man tacka lite För jag hade spelat på Att vi ska, skulle hålla nollan Så att det gjorde Anton bra Underbart Vi kan väl också passa på att ändå gratulera Anton Och säga att det är liksom en fin påminnelse Om vilken bra målvakt vi har Att han blev utsedd till månadens spelare i, mm. i Superettan. Ja, det måste vi ta upp också. Det är helt otroligt att vi har liksom tre, de tre kandidater som mm. finns i VSK. Och tränaren. Ja. Ja. Vilka tre spelare tror ni kommer bli nominerade som spelare för augusti? <laughs> det måste ju vara tre VSK ja, också. Ja. Ja. Nej, men jag, jag tycker det, det är jävla fint med Anton för han har ju eh, han har ju varit jättebra i år eh, och hans statistik är ju helt jävla magisk Och den är ju såklart en, en spegling av att vi har lyckats sätta ett väldigt bra försvarspel med liksom en stabil backlinje. Men, men just de här matcherna, menar Anton har ju förutom att vara liksom då en del i det här liksom lugna eh, försvarspelet så har han ju också fan Radat upp en hel del liksom då. matchavgörande räddningar. Mm. Ja, men jag har kritiserat honom lite kanske ibland för att så här, inte ta de bollarna som går längst ut i hörnet. Det gör han ju inte då heller, den här styrningen, men det kan man ju fan inte lasta honom för, så, såklart. Nej, men, det var jag som var ute och fladdrade. Ja, men, precis, på sig men, men, men liksom det antingen gör det är ju liksom de otroliga reflexräddningarna. Som alltså man ser ju att han är en riktigt bra målvakt. Mm. Eh, reflexräddningarna, och frilägen är ju otroliga. Ja, och han tar ju det mesta liksom, ja. som man ska ta. Alltså. Allt som oftast ja, och jag, jag tycker att hans, jag tycker det är imponerande Med tanke på att han är inte är purung Jag tycker ja. att hans målvaktsspel ändå har liksom utvecklats mm. eh, För att Vad är det Är det den sjätte eller sjunde säsongen hos oss? Ja, något sånt ja. Eh, Och det här liksom, med linjespelet Friläksspelet ref, Reflexandet det, det kunde han liksom, ganska så bra från början Jag tyckte att han i, ja, Ett ganska stort antal säsonger inte vara en särskilt bra straffområdes målvakt. Alltså är inte en själv på fasta situationer och hörnor. Och Där tycker jag att han har utvecklats otroligt mycket. Att han behärskar sitt straffområde på ett annat vis. Mm, och hjälper försvaret där också skulle jag tycka. Mm. För att det... det känns som sak som hittar, liksom, det hör ihop. Att ja, men verkligen. För att det känns inte som att han så här går ut och dominerar straffområdet. Så. Utan men, däremot så har han liksom ett försvar som man vet ja men vad som gäller. Ja men de är väldigt samspelda för Exakt. att när han väl agerar då tycker jag det är helt tydligt att då liksom då, då kommer han till bollen också. Ja men absolut. Men, men sen tycker jag faktiskt också att han gör betydligt fler av den här typen av räddningar på, på den typen av skott som vi alla varit inne på att han kanske har släppt in lite för, för lätt tidigare alltså. mm. Så att Ja, han har verkligen tagit steg i sin utveckling och det är imponerande tycker jag när man är liksom redan i utgångsläget så bra och ju ganska gammal ändå. Ja men det det tycker jag, jag håller helt med och jag tycker att det liksom är jag tror att vi har ganska bra målvaktsträning och är liksom en bra backup målvakt och de sparar varandra lite grann liksom. och jag tror, jag tror att det liksom är en bra miljö att vara i vi har också haft flera målvaktstalanger som liksom har kommit fram och vi har dedikerade målvaktstränare så jag tror att det kanske ger lite frukt Ja, eh, Men då är vi nöjda med det här med, med spelet från de här matcherna. Eh, vi kanske ska säga lite om så här, hur det har varit på läktaren. Det har ju varit lite förändringar. N nytt som vi snuddar vid var ju liksom att ståplats har utvidgats. Säkerhetszonen har gjorts mindre och bortastationen har gjorts lite mindre. Eh, men det kändes väl ändå som att... Eh, ja Fanatics hade sin banderoll där de brukar ha den, Gröna Grabbar hade sin banderoll, den aktiva sektionen, vad det den brukar vara. Ja, det, det är väl inte så mycket att säga om det. det är, man får lite större space på ståplats bara. Ja, det är bara bra. Så var det också ett litet. Ja, ett litet TIFO idag vid invarsion. Mm. Eftersom vi var liksom på ståplats så var som att man hade lite svårt att recensera Men det var väl en slags frontbandroll Det stod Västerås SK och lite viftflaggor bakom mm. och Lite stripes och lite peroteknik ja. kryddat ja. med lite rök och sådär mm. ja. ja, så Det så bra ut på det hela taget ja, Antar jag, det är som, som du säger, jag har sett någon bild liksom, men det, Så det såg bra ut, men det är svårt att se när man ja. står där Framförallt är det ändå liksom ett kvitto på att uh, vi har en, uh, en ung och uh, allt mer aktiv liksom, uh, supporter scen. Det, ja. mm, ja, det är ju underbart. Jag, jag vet inte hur mycket jag liksom kan hylla det eller liksom trycka på att det är otroligt kul att se. Uh, ung och aktiv supporter scen. Så det finns ganska bra på det. Det är mm. precis vad man vill ha. Sen tycker jag också att det, det var bra liksom då att. Uh, så vi hade ju den här incidenten då med en någon slags eh, ja, eh, raket eller vad fan det var som slog i taket senast det föranledde ju såklart inget konstigt en del liksom reaktioner det var rätt mycket i media det kändes som det höll på att bli en följetong vecka ut och vecka in eh, Så tycker jag det var liksom bra att vi idag hade en ordentlig insats på läktan med ett kontrollerat liksom eh, men inga grejer som flög in med liksom, ja, ansvarstagande. Det visar liksom att vi kan både vara aktiva och ändå liksom ta ansvar för den läkta kultur vi vill ha. Ja men precis, det tror jag, jag har varit inne på tidigare också. Att det är, liksom, det är en sån raket och som smäller liksom på folk det är inget som vi vill ha. Det, det är inte liksom en ansvarstagande läkta kultur utan det, det är viktigt att kunna visa att vi kan elda peroteknik på ett bra sätt. När det kommer så många nya som det har gjort under året också då folk, får ju, folk får ju lära sig på läktaren liksom, Och det, det ser man ju redan, liksom, tänker på att folk gör eh, mm. Vilket är bra Men eh, som sagt, det har kommit väldigt mycket nytt folk Och då finns det väl en risk att, eh, ja, att det händer alltså, lite så här olyckor i början Absolut. Och jag menar, då, då var ju det priset som fick betalas för det felsteget får man säga. Det var ju lite för, för högt ändå. Men, men jag, jag tycker att den dialog som har varit med klubben och hur liksom snacket inom den aktiva supporterscenen har sett ut är liksom ett, ett kvitto på att ja, vi, vi ligger liksom bra till. Det var ju ett supportermöte där som, jag var inte på det, men du var på det Fredrik. Ska vi säga någonting om det? Nej, ja, men det kan vi väl göra. Det var väl liksom. Klubben kallade ut till ett möte efter den här: då, banger- eller Airbomb-incidenten, eller vad fan det nu var. Och jag tyckte det var ett bra möte för det, det etablerades ganska snabbt en, en samsyn mellan supportrar och representanter för, för klubben att egentligen har vi inga stora problem utan egentligen har vi rätt ja, i den mån vi har problem så är de angenäma. vi har liksom en stor tillväxt av supportrar men vi har haft väldigt liksom lite av ordningsstörningar eh, trots att det liksom har då eldats eh, fram till det tillfället hade det då eldats vid, vid alla hemmamatcher så hade det liksom skötts generellt sett på ett bra vis utan fara för, för liv och, och läm och jag tyckte att klubbens representanter var tydliga med att det finns vissa regler som, som måste hållas och som man inte kan kliva över men att de också var, hade en tolkning av att vi har inga stora problem och att de känner också att det här som uppfattas med fog som problem utifrån och som kan kosta klubben både pengar och dåligt rykte och gör att folk inte vill komma tillbaka Då till exempel att Fel typ av fivarkeripjäser, föremål som kastas in. Det är ju ingenting som de aktiva supportergrupperingarna vill ha heller. Eller stå bakom utan tvärtom någonting som man är beredd att försöka skjuta åt sidan och hålla borta. Ja, men precis. Nu var jag som sagt lite där, men det, de rapporterna jag har fått så... så ja, men jag har som syn som, som dig liksom att det... Eh, Ja men det, det, det var liksom bra uh, tycker jag från klubben och sen så så klart att de liksom uh, är ju så här ah, vi kan inte tillåta pyroteknik teknik uh, det är ju så men de de ser ju också att det inte är ett stort problem när det sköts snyggt. Exakt. Och jag menar, fan herregud, det är klart att det finns en rollfördelning här. Vissa är aktiva supportrar, andra är styrelseledamöter. Det, ja. det är klart att vi inte kommer kunna uttrycka oss eller inte ha samma uppfattning. Men, det är en eh, bra dialog. Att ha. Ja, jag tycker det var jättebra. Och jag, det är också väldigt bra att man bjuder in till det här. Inte minst då för att eh, de mest aktiva yngre grupperingarna var ju på plats. Och det blir ett bra sätt för dem att liksom också, eh, ja, på något vis ja, lära sig socialiseras in. Mm. Och ja, men som sista grejen Så tycker jag väl ändå att vi får säga Att det har ju funnits jag menar, under åren Som vi har varit aktiva på ståplats Så har vi alla kunnat uppleva ibland Att ja, när det är fel personer som, som sköter säkerhetsfrågor I klubben så kan det Kosta otroligt mycket liksom, negativ kraft på, på konflikter Om nonsens saker Och allt möjligt liksom, och skit Och som tur är är det ju inte så Nu jag tycker att det det finns liksom en ja, när, det, när det uppstår liksom lite så här kantiga situationer så, så går det alltid liksom att hantera ganska bra med de som representerar klubben nere vid räcket och det är bra. Ja men där, där håller jag verkligen med. Det, det ska jag faktiskt ja, kanske lyfta men liksom det eh, Känns väldigt bra att ha med vi ska det för Ja, och säkerhetsgärar. Jag, jag tror att det är en helt avgörande anledning att det är ändå personer som själva ju har ett engagemang för klubben och själva har en liksom bakgrund på ståplatsläktan. Så att de har en förståelse för det här. Och sen är det klart att i deras uppgift ingår andra saker. Men jag tycker att vi ska vara otroligt lyckliga över det. Och vi ska inte liksom söka konflikter och där utan tvärtom försöka hålla den här dialogen vid liv. Ja, håller helt med. Ja, då, då när vi inne på supporterspåret det, det blev ju en bra tryck I andra halvlek Den här positiva liksom, tillväxten Tar vi med oss Nu har vi ju alltså Utsikten borta först Mm på fredag ja. Det finns buss och man vill boka sig Får Nej. väl ändå säga att det är lite jobbigt Att ha utsikten en fredagkväll Borta får man säga ja. tror... semestertider och allting alltså, Ja, jag tror att match är väl lag på de avstånden Är ja. Ja, men precis. Man vill gärna ha dem inom lite kortare avstånd på en på vardag. Det finns ju krafter inom supporterkulturen som jobbar för det. Och det borde vi kanske snappa ja. upp lite mer. Men Jocke, nej. Nej, men, du har helt rätt. Det är en jävla katastrof att man inte tar bättre hänsyn till hur spelschemat läggs. Ja, men eh, även om inte bussen går så hoppas hoppas att det brukar bli lite snedseglare så att eh, det eh, blir nog ett bra gäng på platsen då. Någon form av representation. Samtidigt kan man väl säga så här, det är intressant huruvida man är nu upptagen med att vi ska ta in utsikten och vinna serien. En serie vill man alltid göra. Ja, jag är jättesugen på att vinna serie. Det händer inte ofta. Ja, intressant. För att jag tycker att det här är verkligen lite skitsamma. Jag tycker att vi har liksom en, en annan måndags, en vardagsmatch som fanns känns viktigare. Nämligen Österborta den 18 september. Nu tycker du det resa mot Europa börjar ju också <laughs> nästa vecka. Tis ja, där bort mot ja, men fan kupa. Kan vi inte reda ut det här först? Liksom, att, är det viktigt att vinna Superrätten eller är det viktigt att gå upp i Allsvenskan? Jag tror att det är viktigast att gå upp i Allsvenskan, det fattar ju alla. Men är man så himla nära så vill man ju väldigt gärna vinna en serie. Vill man inte det? Får man ens en pokal om man vinner Superrätten? Nej, det hoppas jag inte. För alltså, att, I vi... Tyskland får man, kan man ju bli Zweitliga-meistern. Ja, och i hockey så får man det också. Aha, men det vill vi ju inte ha. Nej. Nej. Men vi vill gärna gå upp i Allsvenskan. Det vill vi. och ja, och jag vinna Okej, ja, Jag vill både vinna kuppen och vinna superrätten framför okay. Men då tycker jag Nu, nu tar vi då kuppsegmentet Det är det du ansvarig för Emil Du heter Örebro syrianska ja, det Vilken är det det? Vad är det för veckor då? Jag tror det är tisdag Vi det besöka 2. Örebro två gånger på samma vecka ja. är, ju, det, det, det, är, är det någonting förbundet också borde ja, det Borde du faktiskt motionera om att, så, Det kan inte få hända Man kan bli smittad Ja, Något sånt, ja. det är hemskt uh, vi vill väl ändå vinna den där matchen. Ja, Självklart. Ja. Vi vill gå långt i kuppen. Ta oss till gruppspelet. Men det lär ju roteras en del. just idag. Ja, det är väl klart att du måste göra det. Jag tror att vårt nyaste nyförvärv skulle förmodligen vara tillgänglig då hoppas det på. Så på. Alltså, mannen som har spelat i andra ligan till och med i både Spanien och Schweiz. Ja. Ali Koulibaly. Precis. Eh, bror till andra kända kolobali <laughs> Han är bror till sina bröder helt enkelt. Bara en sån sak. Det är jävla klassvärvning. Ja. Eh, jag vill också höja ett varningsfinger där för att jag, jag har sett så... Alltså, Kalle har ju lyckats väldigt bra med sina värvningar så att det måste man ge honom. Men... Om man tittar på liksom statsen så är jag lite osäker på så fort han har varit utlånad så har han gått vidare. Han liksom går till en klubb, blir utlånad, går vidare. Det är liksom aldrig att man förlänger honom om man blir inte såld. Utan liksom, inte, antingen så har han liksom börjat på för hög nivå eller så är han inte så bra som man Nå, tror. Men, men grejen är att han kommer väl absolut främst inför att uh, stärka upp mittfältet där vi är tunna uh, nu under resten av säsongen. Så är det ju, men uh, vad jag förstod så var det också automatisk förlängning om vi går upp. Ja, men det, ja, men det var intressant. För, för, för min känsla är verkligen nu att eh, vi, och det här har blivit en skillnad sedan Kalle kom in, att vi framförallt inte gör värvningar av det slaget som ska eh, bara bidra under tre månader. Utan det, här, det här handlar liksom om att eh, stärka truppen på, på den nivån där vi vill befinna oss eh, en, ett tag framåt. Och det betyder ju nu att eh, han egentligen bygger en allsvensk trupp. Ja men såklart det är det så Och därför vill jag liksom bara lyfta den Spaningen lite Samma som Freddy Ja men absolut jag och det, jag, jag. Man får ju lita på Kalle För att Kalle har gjort det ja. jäkligt bra De allra flesta gångerna Ja och jag menar jag tror också En sån här spelare som Diabetes Som vi har ju sett Liksom mm. vad han har för, för kvalitet Han är bra mm. han, han, han är bra Men jag tror också man får lite respekt För att um, vi, vi är otroligt noggranna i liksom det taktiska och positionsspelet. Så jag, jag tror att den fulla liksom så här potentialen mm. eh, av de spelare vi plockar in, det får man inte liksom Direkt. omedelbart. Nej. Utan det behöver liksom ändå sätta sig lite tag. Eh, och det behöver inte vara något dåligt alls, men jag tror att man får med sig det. Mm. Ja, absolut. Eh, och eh, ja, men då har vi pratat ganska mycket. Eh, ni kära lyssnare, ni har ju hört oss här babbla mycket om VSK genom åren Med, med skiftande engagemang och, och framgång Och ibland är det ju svårt att eh, ja, veta vad fan vi är för, för ena Och eh, eh, ibland är det bra att få en liten blick utifrån Och idag hade vi, eller jag hade besök av en väldigt god vän från Berlin eh, Hans Martin som en stort Union Berlin-fan och dessutom är en av de fasta medlemmarna i en väldigt stor Union Berlin-podd, textil för gen. Som, som ja, lyssnas på också av en massa folk som inte bryr sig just om Union Berlin. En stor tysk fotbollspodd mm. eh, och han var med på matchen idag. Han har sett VSK förr så vi tänkte liksom, eh, ja, höra lite hur han såg på vad VSK befinner sig idag. Jo, kan du försöra hårt? Yeah. Hans Martin, welcome to the podcast. Thank you very much. Uh what did you think about the game today? Um it's the third time I've seen Vasco playing and um it's the first time that I uh've seen such a confident and um organized team. And I was quite impressed. Yeah, but because before you have uh, only seen losses. <laughs> yeah, I'm I'm quite happy about um, breaking my curse. <laughs> <laughs> I was a harbinger of um, bad news, so yeah, yeah, I was quite relieved. Ah, nice. Uh, what do you think about the uh, terraces? The terrace performance? I'm. Um, I don't think I've seen it that full before. I'm not quite sure. I don't think so. Like I remember uh, um, a fan march back against. Back in two thousand eighteen, I think it was the first match of the season. I, I'm, I can't quite. Was um, against Nishiping, uh, yeah. Yeah, and that was that was quite impressive. Like, um, but. Uh, And we shouldn't have lost that game. you shouldn't have lost that game jesus that was crazy <laughs> <laughs> uh, it was like three, three two uh, yeah oh, three yeah. two and at that time uh also i think anton fagerström was actually the goalkeeper at the uh, yeah, and did a true. fantastic game and i guess uh Carla svensson also was a defender yeah and then we bought them all <laughs> <laughs> um Um, um, I've, I've, I've gathered that you were in between, not quite convinced of the support uh, today in the first half. But uh, I, you know, like from a neutral point of view, and um, haven't been here before, I found it quite, um, quite strong actually. Oh, nice! Uh, and the second half it was even better, I guess. Yes, yeah. yes, yes. Yeah, they did come on. Like it was necessary, though. Like I mean, you went down to nil with a, like basically. Close to zero chances for for uh, Helsingborgs, and uh, still the team kept their shape and the terraces came on, so yeah, every everything was set for the perfect uh, result. Yeah, yeah, yeah, yeah, it really was. Uh, I guess it's uh, difficult to compare, but uh, how would you say the Swedish Superettan is to uh, uh, Bundesliga? <laughs> I, i can't really say that okay it's it's i've seen one match now like i've seen yeah. a match two years ago it's um thing is once i won. like i've i was i was um i'm watching a couple of youth matches uh when i was like on my visit here now and basically like uh, uh you start watching a match and you sort of mm -hmm. zoom in there and you're uh um on that Level, whatever. Like you just come. You see this. This, this player is better than that, or he's doing some good stuff there. I'm not. <coughs> I've never. I've never uh, back. Back then, when we were like in third or fourth division, I've never compared my team with Champions League yeah. because to me it's different. Different sports. Yeah, it's okay. So it's basically like just watch a match and see see what's happening and see how how well they're performing on on whatever level they're on and how how smart are their the moves or. How, how how good is their composure and that's basically what i see yeah. i can't really compare it really i'm not nah, that good at, at analytics <laughs> <laughs> no. but, uh, but but we but neither <laughs> we're not we're not a tactical podcast but uh, would you still say that um, one or two players particular stood out for you today in core? <laughs> <laughs> i i uh, <coughs> i did like the back three they were very composed Um, I liked your oh, Jesus. That's a, who, who was who was the, the the left back who went back to to being uh, w the the left forward who went back to being a uh, Patrick Osland. the thirty one. Yeah, yeah, I quite liked him. He was like cheeky. Oh no, the twenty two. Yeah, thirty one is Max Loschon. Yeah, he got injured. Yeah, exactly yeah. the one oh, okay. the one that yeah. was in the, in the front three and went back to the back five and then. I think uh, Max Larsson was uh, 33 yeah. and went. Uh, he w went injured, and when he got injured, then uh, Patrik Oslund, 22, got uh, back to the. Yeah, like, yeah, yeah, I, yeah, okay, I, yeah. Both of them were on the left side. Yeah, exactly. The, the one that went back, and then that's the one who who um, um, um, gave the pass for the two. Yeah, yeah. Patrik yeah. Oslund, yeah. yeah, 22. Yeah. I I liked his uh, cheekiness. Yeah, yeah, uh. like sort of like. And it was very nice because yeah, I mean, b both of them are, are coming through from our own academy. Your youngster's have been playing for for the. Oh yeah, the yeah. yeah. So, so they're from from Westros this yeah. time. And I actually did quite like the the work the um, um, midfield two put in. It's something that gets overlooked a lot, I think. But uh, in the sort of formation, that's such a responsible job to like push forward, but still cover the back. And especially if you just have a back three and two offensive. Uh, um, Uh, wing backs who really go forward, you've got to cover your, your your space, and I think they did it very well. It wasn't like quite those fancy actions they did, but just like do the do the small smart runs. Yeah, cover your space. Yeah, and that's what they did all season. Uh, they r really had a. Uh, great performance this season these two midfielders Ule uh, Edlund and uh, Daniel Lask yeah. really good and they're working very well together they have Yeah and as you, uh, exactly as you said they don't do this uh, kind of uh, impressive stuff they just uh, cover their uh, yeah. uh, area and uh, take the ball but but since we're not uh, the, the tactical yeah, podcast sorry. it <laughs> would still be I mean it would still be interesting to hear w w what's your general impression uh, you know Yeah, spontaneously, um, you know, coming to a game, having your beer before. I mean, um, what, what do you think about the atmosphere? What do you think is sort of, if I could speak of a, I mean, a, a, a trademark of, of the of the club? I mean, what, what's the the vibe that you carry with you yeah. after coming here? <laughs> I I really I really did enjoy this uh, today maybe m even more so than before but you know like uh, the weather's been shitty before and now the sun was coming out but it was uh, <laughs> like I'm um, but it's it's it's my third time to the to the uh, um to the stadium and um we kept, um Fredrik and myself we kept uh, you kept meeting people and uh, they came over to to our table when we were sitting in the beer garden And talking to people, and um, you introduced me, or sometimes people knew me from two years back, from five years back, and uh, it was very friendly, and was very sort of familiar kind of vibe, and um, everybody was like, of course, excited to go to the match, and it, it had a like, it had a nice buzz, and a very welcoming buzz, and was like. Yeah, this is what going to to football is about. Uh, you like have a beer, but I, I mean, the weather, it was perfect. It was Jesus Christ. <laughs> Everything was perfect. You have to say that. Like going going down 2 nil and then coming back, it was perfect. Uh, but still, um, just this vibe, and I was like, seriously, I was like, uh, I was sort of happy. It, this is not my stadium. This is not my club. Obviously. But it was still sort of coming back to something familiar, and meeting people that I've met before, who were extremely friendly and really welcoming, and standing there with uh, like friends, friends of yours, and their kids, and they they even knew who like remembered me from last time. That was like crazy <coughs> stuff, and it's it's just a general kind of familiar atmosphere that you like tend to lose if you go up obviously because like that's the way things are because if you go up people more people will come and you will not be as familiar and close no. as you are and it was it sort of touch back to uh, but I guess what's all, all about is sort of a I mean a an atmosphere that you feel at ease with or, or very comfortable yeah, yeah. with uh, and, and I think for us that's also good to hear because I mean I mean We're not thirty thousand in the stadium. We're not even twenty-two thousand in the stadium. But uh, for our standards, uh, yeah. I mean, the the level of spectators has been exploding, uh, and and that I very much feel the same. That it it is a very familiar atmosphere uh, that hasn't changed. But we are trying to to sort of broaden it and include more people to it. And it's it's nice to hear when someone comes from from the outside that. Han får en och en känsla. Ja, med de uh, fina orden och bra uh, avslutet så tänker jag att vi rundar av det här avsnittet. Exakt, nu har vi också fått internationell stämpel på att VSK är så jävla fina. Ja, det är otroligt. Så vi säger väl som vi brukar göra då? Heja sport! Heja sport! Heja sport! Heja sport!